Посторонніх шпіонів Ну і вони не коляться Не брали ми ніякого конструктора Тим болі генерального Просяться Раптом наше правительство подумало Перебрали всю страну по Белинці А чи заглядали ми у камери Предварительного слідства? Вмить всі камери було поднято по тривогі І щоб собі хто подумав у нашій, таки київській камері, відшукується один нещасний інтелігент, який виявився іскомим. «Я не знав, вия, проситься майор, у нього ж у паспорті написано, що він паршивий ботанік. Пощадіть же діток моїх, я виконую букву закона». Но правительство було дуже сильно обрадовано, що найшовся їхній гені то воно лише понизило майора всіх званій і відправило його на випердос під Мітайлом. А діло, яке солило такі великі перспективи слідчим органом, закрили к бісовій матері, щоб ніде ніякої писанини не було, щоб ніде нічого не просочилося. Но потроху вражіські служби докладають, що в СССР відбуваються нечувані речі. Вже який час – не производиться ніяких із і новіших средств ядерних на наведення. Що таке? Промисловість поламалася? Хуже. Звідки було їм знати за океаном, що буває біда лютіша, а саме? Поламався генеральний конструктор. І це все місінький розбил гонки вороженій. Уже над ним і докторі, і академіки колдували, і наче наладили були йому голову. На в тонких матеріях земля-воздух та голова більше не фуричила. Казалось би, три якихось дні. А вийшло, що... А воно надо і наші органи понімати, які вирішували космічні проблеми в свій час за допомогою спеціально посаджених у спеціальні тюрми вчених. Віднімо, опит царя-батюшки, який заточив Кибальчича в Петропавлівську фортецю, і він там у ніч перед смертельною казнью зробив геніальне відкриття принципу польоту ракетного двигуна і наштовхнуло наші органи на то, щоб пересадовити увесь інтелектуальний потенціал. Но! Це вже настали нові времена, коли мало напхати клепаний самовар паливом і вивезти його на орбіту. Вже треба, щоб в тому самоварі «Самостоятельною жизнью де жило сто ракетенят, способних кожна виконувати лічне задання. Тут уже на пролом не сконструюєш», – плаче наше правительство. «Ну, збирав би він ті свої балинки в гербарі. Ну, чого його потягло на монети? На кого його заміниш? На майора міліції?» Якось тоді взяли, послухалися психологів і подарили генеральному тому конструктору весь ермітаж монет. Хай собі пограється, може його відпустить? Той став, подивився, а тоді каже, ні, не можна. Людина не має права, не повинна тримати в себе монет більше, як п'ять доларів. І не повернувся розум. Так був спасен Ермітаж. Но погубилося й інше. Западні страни, відчувши кризу наших космічних вооруженій, визивають Горбачова у Лондон до Течер. І вона йому каже. Ми увідомлені про ваш ракетний крах. І про цілковиту безперспективність розробок. Ми ж западний мір. Предлагаємо вам наші найновіші космічні війни. Чи встоїте ви? Одну минутку, каже наш генеральний секретар, і швиденько дзвоне на родину. Чи вернувся в розум наш генеральний конструктор? Де там, відповідає Родина, повне впадання в дітство, неукритімоє желання, щоб його пустили